Man, der reelt siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger Hvad ja, gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den ja. Det burde være der holder bolden. Det mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen her til salonen på toppen af Berlingske Media, hvor vi i dag sender live foran et skønt publikum. Dejligt at se alle dem der er kommet. Det er min fornøjelse at byde velkommen til nogle yderst fine gæster i salonen. Øhm, tidligere minister for Venstre, Søren Pind, sovnepres Katrine Lille og politisk kommentator Michael Christiansen velkommen i Østergårds salon. Jamen, øh, velkommen til alle her i salonen, og velkommen til jer tre igen. Jeg er, øh, jeg er glad for, at vi har en øh, helt time i dag, for jeg ved jo, at I er nogle yderst snaksaglige gæster. Øh, vi skal tale om øh, den borgerlige bloks selvforskyldte råd. Vi skal tale om den politiske håndtering af FE-sagen, og vi skal tale om tørklæder, og om hvorvidt de egentlig mest er et religiøst eller et kulturelt symbol. Men først så vil jeg gerne lige stille jer et øh, kort spørgsmål, som jeg ved, at alle her i salongen sikkert har tænkt over. Hvem tror I bliver Danmarks næste statsminister? Åh, <laughs> oh, du, du, du sagde jo, at du ville stille det spørgsmål, og jeg har gået, jeg har gået hele vejen herop til panelet, og jeg har siddet og tænkt, hvad skal jeg dog svare? Øh, det er virkelig et godt spørgsmål, og det er jo øh, også fordi, det, jeg har næsten lyst til at nævne en person, som ikke er på listen. Altså, fordi øhm, det bliver ikke Søren Pape. Så, så langt. Han er ude. Okay? Øh, så har Lykke ligesom kommet ind i spillet på en eller anden måde. Øh, jeg, jeg har svært ved at se det på Jakob Ellemann, øh, som, som tingene står lige nu. Øh, så er der ligesom Mette Frederiksen og Lars Lykke tilbage, men jeg har simpelthen svært ved at få det til at gå op. Øh, det er klart, at hvis der er rødt flertal, så bliver det Mette Frederiksen, men, men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, simpelthen, jeg, jeg er virkelig i tvivl. Øh, så, øh, jeg, jeg Men det er jo også skønt, at man har nogle trialler, og der står tre mennesker. Lige nu tror vi, at de to af dem nærmest ikke er muligt. Ja. Yeah. Og, og, og så det, er der en udefra. Ja, yeah, og, og, og det er ligesom de der ti cyklister. Ikke? Til sidst er der ikke nogen tilbage, og så må man jo nødt til at starte forfra. Lykke af det der går med, at det ville være nemmere, hvis Mette Frederiksen ikke var formand for Socialdemokratiet. Altså, øh, kan, altså, kan det, kan vi, hvis vi har regeringskrise efter to måneder, kan, vi, kan man sige Nicolaj Mamme? Men øhm, Jeg ved det ikke. Nej, nej. Katrine, hvad tror du? Jeg synes, det var rigtig mange navn. Fik du bare nævnt dem alle sammen? Jo, men det er det, det, det, altså... det, det, det, man kalder en Peter Mogensen. Det var faktisk også lidt langhåret. Det var virkelig. altså Det må jeg sige noget. Altså, jeg... Øh... Hvem tror jeg? Altså, ikke hvem frygter jeg, eller hvem håber jeg? Det må du også gerne, men, men altså... Øh... Det er allerede ved at blive lidt Jeg det et godt begreb for dig. Jeg jo, ja, men jeg synes måske alligevel... Altså, jeg frygter, at det bliver med Frederiksen. Okay, så langt vil du gå. Ja. Søren? Det er jeg enig Det er du enig i. Har ja. du nogen bud på, hvem du tror, det kunne blive? Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror, det bliver en lang og smertefuld øh, lykkeproces. Næsten som vores regeringsmøder i gamle dage. Lang... Øh, uigennemskuelig, komplekst, rodet, <laughs> kaos, og, og så pludselig opstod orden, selvfølgelig skabte lykke selv, fordi det var både ham, der skabte kaos, og orden bagefter. Det var sådan et helt bestemt forløb, man gik igennem. Og det er sådan set det, jeg forestiller mig igen. Og jeg tror faktisk allerede, at han har et relativt klart billede af, hvad han vil. Og hvis man som jeg tror, at politik ikke betyder det, det har betydet, det vil sige, at den ene dag kan man godt sige, at Ørsted ikke skal sælges, for at den næste dag at sige, at det skal sælges, den ene dag kan man godt sige, at det er velfærd eller skattelettelser, for den næste dag at sige skattelettelser. Så er vi derhen, hvor bevægelsesfriheden er maksimalt til stede. Øhm, og det er og de jeg jo tror, også blandt man kan vi se. Ikke? Jeg, tror, ja. jeg tror, at Mette Frederiksen vil betale meget for at blive siddende som statsminister. Hendes alternativ, hvis det bliver ren rødt, det er et meget besværligt radikale venstre, med mindre de strider Sofie Carsten Nielsen ud. Hvilket vil være åndssvagt, når man nu har fået så mange tæsk på at komme helt ind til kernen. Så mit bud er, at der er et langt ondt forløb, hvor han, ligesom en anden elefantdomtør, har siddet med sin pick og øvet sig i at stikke den ind i elefantens ryg og set, hvor det er gjort mest ondt, udvalgt udvalgte 28 af de ondeste stik. Og det er det, med at Frederiksen skal sige ja til for at blive statsminister. Jeg er glad for, at vi startede med sådan en kort runde på ja, præcis, spørgsmål ja. og svar. Um, men det bringer os videre. Ja, men du spurgte jo selv. <laughs> ja, altså. Og okay. der er ikke nogen nemme svar i det her valgkamp. Det er jo det, der er ganske symptomatisk for den. Det er jo sådan her i, uh, i salongen, at I hver har en kæphest med. Og, uh, og det her uh, indledning, det bringer os videre til, til din kæphest, Søren Pind som jo er, ingen ved, hvad de borgerlige vil. Hvad mener du med det? Hvad er problemet? Jamen i en tid med høj inflation, økonomisk krise, energikrise, krig i Europa, hvor øh, alle husholdninger har en, to eller tre bekymringer respektivt, hvor vi kan se, at analysefirmaerne er selv meget velhævende husholdninger, har bekymringer på, hvad koster, hvad koster energien, øh, hvad sker der med huslånet, hvad er horisonten på det her? Så vælger den borgerlige opposition Og kaste sig ud over nogle mink Som er døde for to år siden Og kaste over en fe Hvor nogen blev håndteret for to-tre år siden og, og der er ingen der ved hvad de vil Der er ingen der ved hvad de vil stille op med inflationen For det er der ikke nogen der Der er to partier der er adresseret inflationen Det er Moderaterne og det er LA de vil følge, hvad Nationalbanken har foreslået. De vil ud og spare, de de ud og spare den, 27 milliarder på de offentlige finanser. Det kunne også være ret morsomt at høre, hvordan og sådan noget. Det er der ingen, der interesserer sig for. De er faktisk de eneste, der har budt ind på det. Der er ingen, der ved, hvordan vi løser ansættelseskrisen i den offentlige sektor. Hele det der fritvalg, det svæver som... Ingen ved, hvad fritvalg betyder, men de snakker om det hele tiden. Men der er ikke nogen konkrete eksempler på det. Og så er de jo splittet ad... Øh, den, når den ene siger, jeg vil gerne have topskatteledelser, så kommer den anden og siger, det kommer aldrig til at ske i de københavnske fine salonger, hvor jeg kommer. Øh, og så videre, og så videre. Og det værste af det hele, synes jeg, det er, at de har vist det. Jeg har siddet her, med alle de borgerlige partiledere på skift, og sagt, var det ikke en god idé, hvis I bare fremlagde bare lidt fællespolitik, i god tid i forvejen. Nu skal hvis du nu Christiansen se, han... fortalte, hvordan folk gjorde, ikke? så tog han og tænkt alt den politik, han vil præsentere igennem i valgkampen, og så præsenterede han i god tid, bid, for bid, Og hvis der opstod et problem, det gjorde der med overskud på den offentlige sektor, Frit det gjorde der med barsel, så tilpassede han det. Og når så valget kom, så fremlagde han det hele. Han vidste, det var fuldstændig safe. Her, de har kastet sig ud i alle mulige eksperimenter. Nu skal Jeg du synes, se, det er forfærdeligt. Nu skal du se noget, som de har formået at klare sammen. Ja, Kære Danmark, Kære Danmark. Kære Danmark. Kære Danmark. Kære Danmark. Kære Danmark. ønsker du et land, hvor det kan betale sig at arbejde i stedet for at sidde fast i et system på overførsel, Hvor vi tager os langt bedre af vores ældre og behandler dem med den respekt, de fortjener. Hvor vi holder de mennesker ude, der ikke deler vores værdier, men byder velkommen til dem, der gør. Hvor vi langt om længe får taget opgør med det meningsløse biokrati i den offentlige sektor, så der er meget mere tid til det der giver mening. Hvor vi skal passe på, at der ikke bliver for langt imellem land og by, så vi ikke længere kan kende hinanden. Hvor vi under folk og får succes, og ikke straffer stolte familier, der har bygget noget op gennem generationer, så skal Danmark have en ny regering. Så skal Danmark have en ny regering. Så skal Danmark have en ny regering. Så skal Danmark have en ny regering. Så skal Danmark have en ny regering. Så skal Danmark have en ny regering. Ja. Ja, så skal Danmark små? have en ny regering. Du kan næsten ikke være i det, Søren. Hvad er problemet? De har jo også lavet et fællespressemøde om frit valg, og sådan noget, hvor de godt nok kløs lidt i den. Og sådan noget, ikke? Men det kan jo godt være, at man gerne vil stemme borgerligt, og man må måske stemme på Jacob Ellemann, men man har ikke interesseret i at have Pernille Wermundt med i købet. Og sådan noget. Det er vel også en pointe, at de ikke behøver at mene det samme. Det er bestemt en pointe. Men, men det, der jo er den dybe rejsel i rigtig mange borgerlige vælgeres øh, inderste, det er, at der er én ting, der ikke måske er igen. Det var det der, skete, det, der skete fra 15 til 19. Vi ville ikke igen have de klæder op i træer. Vi vil ikke have at den ene står der, den anden står der. Vi ville ikke have, at der er nogen, der bevidst ødelægger det for hinanden. Det var den eneste garanti, vi havde brug for, at de gav os. En minimumspolitik. Noget garanti. Og det gjorde de ikke. Og så gik de ind i valgkampen. Øh, Pape blev slagtet af Socialdemokratiet, ja vel. Men også af Venstre. Og så kørte toget. Og så samlede de sig om det er der, fordi kritikken opstod. Men det eneste folk kan huske, det er, så skal vi have en ny regering. Christiansen, du skrev i Berlingskes valstrøm her for nogle dage siden, at nu må de blå kommentatorer også tage sig lidt sammen og lade være med at være så pessimistiske, der er omkring en uge tilbage. Det her er, er pessimistisk. Ah, lidt pessimistisk. Er det? Nej, det er, er afmægtig vred. <laughs> Christiansen står sad, tror stadig, der er muligheder. Hvad, hvad er det for nogle muligheder, du ser? Jamen, det var mere sådan... Øh så nogle ting skal man lidt tage bag efter synes jeg. Og det der med at, ligesom at slå sig selv i ihjel undervejs i processen er lidt åndssvagt. Så jeg deler jo langt hen ad vejen Sørens analyse. Problemet er jo bare, ja. der har jo ikke været et borgerligt projekt siden 2001. Og det er sidste gang, Søren, du har været med ved hele vejen. Og det er jo rigtig beskrevet, som Søren siger, at der kom et borgerligt projekt, fordi man tabte valg i 98 og på eksempel valgnatten satte Uffe og Claus Hjort ned og sagde, det, det skal ikke ske igen, vi skal vinde næste gang. Og så gik man i gang, og så brugte man øh, tre år, brugte man den mellemliggende regeringsperiode på at være klar til valget. Mm. Og, øh, og, ja, og, og hvis der er noget, der står tændrende klart for alle nu, så er det jo, at de konservative, altså de mødte jo op, de troede, de var klar til valget, og så øh, gjorde man sådan noget, duft til en yeah. Pape, og så var han fuldstændig om som, altså, som, som buding. Så, så, så, så, så, så, så det, jeg deler jo analysen problemet er, at, at du, kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke nå at finde noget, når først valget kører. Min kommentar var så, altså, øh, jeg tror, at den seneste gallop havde, bare der nogle 30 procent tvivlere, det vil sige, at folk er virkelig, virkelig tvivl. Vi er på vej mod 73. valg, vi sidder med den seneste gallop foran os, alle de store partier går tilbage, der er masser af vælgere, der er masser af jer, der ikke er besluttet jer nu, så i stedet for ligesom at gå fuldstændig i panik, så bliver man nødt til at spille sin egen kors. Jeg, jeg, jeg er enig i, Altså en samlet blå blok, den her valgkamp, eller bare et VRK, det er dødt, men så må de hver sager Og det der med tvivlerne, det er, det er meget markant inden for blå blok. Vi havde en valgforsker, yes. der kiggede på det i sidste uge, som sagde, prøv bare, at omkring halvdelen af de blå vælgere Præcis. har skiftet parti inden for valgkampen. Ja. Det er, det er 3-4 uger, hvor halvdelen har yes. skiftet. Mm. Æ, Katrine Lille, kan du se det borgerlige projekt? Ja, jeg kan godt se det, fordi der er ikke noget. Og, og, det, øhm, <laughs> oh og det synes jeg overhovedet ikke, jeg har noget problem med, fordi Søren, der er ikke noget rødt projekt heller. Altså hvorfor, hvorfor skal der være et blåt projekt? Der er jo ikke noget rødt projekt. Det er jo ikke sådan, så at de, dem på den røde side af salen står frem og laver fælles videoer og viser, at de kan tale sammen. Øh, og det er, en, det er jo det, der er det Ved et demokrati, at der faktisk er forskellige Projekter inden for partierne Og så er det, at vi stemmer, og så må man forene Eder efter, hvad man kan blive enige om Bagefter, så jeg mener øh, Jeg har ikke det fjerneste imod Altså jeg synes faktisk, at det er lidt lille smule for let At latteliggøre det der Fordi ikke så snart har de været under, under pres og, og, og, og der er blevet råbt af dem At de overhovedet engang kunne være i stue sammen så at de stiller sig op og er faktisk I video sammen, så skal det nu også til at være et problem Altså det synes jeg bare ikke det er jeg synes, det er sådan, at, og jeg synes faktisk heller ikke, det er et problem, at vi har at i Danmark, og det er jo noget, vi fortiger under valgkampe, det kan jeg i øvrigt ikke forstå, hvorfor er noget, man glemmer alle sammen, at vi har store forlig, vi indgår alt der er for i Danmark. Alle partier, de store, altså fra år og midten, er der for på alle områder stort set. Det vil sige, ikke så snart har de fortalt om deres forskelligheder, før de går ind og forhåbentlig i de der for lige kæmper for deres egne synspunkter så langt som muligt. Jeg synes, det er meget, meget smukt, ganske enkelt. Og det betyder også, at de skal jo helst ikke slutte sig sammen i for store, altså i regeringer, hvor de bare sidder og ordner det hen over bordet, uden vi får at vide, hvad det er egentlig, da man kommer frem til tingene. Så det her, det er en glim Rønne, tilstand og det sidste. Det, som der faktisk er meget på sin plads derfor at angribe, det er, at den regering, der reelt kommer til magten, hvis den bliver borgerlig, den kommer ikke til at føre en afgørende anderledes politik, end vi allerede har, fordi vi har forlispolitik i det her land. Men det, som den kommer til, hvis den er borgerlig at stå for, det er, og nu kommer der en smuk bro, synes jeg selv, til et senere emne, det er håndteringen af forskeholdet mellem den politiske magt og embeds... Øh, Øh, mændenes øh, mulighed for at udøve deres rådgivning i et demokrati som vores. Og, øh, og det synes jeg derfor, synes jeg, at mændkene til forskel fra dig og, og F.E. Sagen er faktisk glimrende eksempler på, hvor man må diskutere, at det ikke det er ikke en etpartis socialdemokratisk regering, vi skal have igen. Men det kommer vi uh, til at tale uh, mere om. Christiansen, kan mm. det ikke bare være sådan et forstokket blik på, at nu skal uh, Blå Blok være enige om alting på jo. forhånd? Fordi er vi ikke også ved at bevæge os ind i et politisk miljø, hvor der ikke bare er Rød Blok og uh, uh, Blå, Rød og Blå Blok? Vi, vi taler jo om, kan der være en regering henover med den? Ingen kan rigtig se det for sig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Men det er jo trods alt en bevægelse, mm. hvor der er uh, nogle andre samarbejdsmuligheder, som vi havde engang. Nu har vi bare ikke haft dem de sidste 20 år, så det har vi nærmest glemt, der ikke kunne være blokke. Men jeg synes jo også, at den blå bloks øh, største chance i den her valgkamp, det var, at de var seks forskellige partier, øh, og at de i virkeligheden havde noget forskelligt at byde på. Øh, det, der så er problemet, og det er der, faktisk, jeg faktisk er lidt enig med Søren, og det er jo, vi taler jo ikke om, blå blok mangler et projekt, vi taler om, at Venstre mangler et projekt. Det er jo det, for det er jo alt, det er jo været Venstre, der har defineret det borgerlige projekt, og så har de andre, andre partier de definerer sig de har defineret sig op af det. Ja. Og det er jo det, der er problemet. Problemet er, at der ikke er noget projekt i Venstre. Og det er mange år siden, der har været et projekt i Venstre. Øh, og, og det synes jeg også godt, at man kan se. Altså, jeg synes også, selv, når jeg er ude og debatter, der står med de der venstrekandidater og man siger til dem, godt, hvad så? Hvad er så det, du vil gøre anderledes, hvis, hvis I kommer til magten? Så bliver de næsten magtesløse. Altså, øh, de, de, de, der, skal, der skal jo være tre, fire, fem ting, hvor man bare siger bum, bum, bum, bum. Og den ene af dem kunne være det, Katrin lige sagde for øjeblik siden, om ledelse. Det kan de næsten ikke engang finde ud af. Jeg kunne godt tænke mig, Katrine, at spørge dig som præst, når du sidder og kigger på den her valgkamp. Øh, fordi der er meget fokus på personer. Der er, der er storhed og fald. Der er mm -hmm. nogen, som virkelig falder fra tænderne, bliver skilt og udskammet mm -hmm. på alle mulige måder. Mm -hmm. Der er nogen, der rejser sig som rockstjerner og bliver kaldt daddy af de unge mennesker. <lød> Hvordan ser du på det der storhed og fald for de mennesker, som er i centrum for den scene, vi sidder og kigger på i de her uger? Altså, øh, som præst, der, der, det kan jo i det her land øh, sjældent tages væk fra, at man er teolog. Og, øh, og det vil sige, at, at den lutherske, teologiske, så at sige, syn ind på magt og, og tro, eller magt og menneske, kan I sige. Det er ganske simpelt, at der er en adskillelse mellem kirke og offentlighed, og det betyder, at det generer mig, og det gør det også jævnligt i vores spalter, når man får sat et politisk projekt lige med personens, privatpersonen ganske enkelt. Altså, når, når udskamningen kommer til at køre for meget på på det fejlbarlige menneske, som har fået sig en kæreste, taget sig en tur, eller hvad det var, man gjorde. Og så er det lige pludselig noget, der kommer til at vælte et politisk projekt, som, hvor det egentlig ikke behøver noget med hinanden at gøre. Altså, vi dømmer rigtig meget i offentligheden i de her år, på folks privatliv, frem for, hvordan deres handlinger er i offentligheden. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, ja, at det er et faktum i det. Når man går ind i, i kirkerummet, og man skal høre, hvad Jesus siger, så siger han jo, dette det kloge, at magt korrumperer. Punktum. At ondskab udgår fra magt. Ondskab udgår også fra andre ting. Mm. Men magt og ondskab, altså det at have magt, er korrumperende. Og det betyder, at det altid er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad det er, magt gør ved folk. Og, det, og det er jo, man kan jo at slænge navne lave, og nu går det, bliver det blå, blå og røde op dem alle sammen. Men kigger igennem statsministre, vi har haft, og folk, der har haft meget magt, så kan man jo se, at det var forskelligt, hvordan de var i begyndelsen, og hvordan de blev hen ad vejen med den magt, de fik. Og der kommer en magt brygne, en arrogance, og tit bliver det for, fuld, synes jeg, eller for efterfuldt af, at man også får en arrogance over for pressen. Jeg synes faktisk, det er noget af det, man kan lægge mærke til Den kommer et udtryk i, at man gider ikke blive spurgt til Man vil ikke finde sig i, at der kommer så mange spørgsmål Der ligesom taler, der ikke har forstået noget som helst Og faktisk ingen heller tager højde for At jeg er faktisk er et menneske, der gør det så godt jeg kan Og det er ikke kun Mette Frederiksen, der har haft den attitude Skulle jeg hilse at sige ser. de siger. forstår det jo heller ikke <laughs> Okay, Nej, Søren, du er her nu, Søren ja, Nu er vi et, ja, et andet sted, han, sted, Søren han, Men jeg lurer, på truffet, altså. <laughs> ja, <laughs> ja, men det er det men, så, så det er det, jeg umiddelbart lægger mærke til, når du spørger på den måde. Ja. Når vi nu øh, taler også om øh, mediernes ansvar eller om mm. de spørgsmål på, så, så synes jeg, at vi lige skal udnytte lige tage en lille en lille og udnytte, at vi jo har jo formanden for medieansvarsudvalget. Hej, ja. det, det er dit? Hej, det Det er du. Det du, du er jo blevet sådan. Det du er blevet udpeget til. Hvad ja. synes du om mediernes øh, valgdækning? Øh, den synes jeg faktisk er udmærket. Ja, det, det synes jeg faktisk. Jeg, jeg, jeg synes, medierne er levende og dækker. Det, der er problemet, det er det, de dækker. Nu siger jeg igen noget hårdt. Jeg synes, de dækker en utrolig kedelig indholdsmæssig valgkamp. Men en valgkamp, hvis rammen er ualmindeligt spændende. Fordi vi er jo ikke nødt til at diskutere politik i den her valgkamp. Nu siger jeg, uh, Katrine nok så flot, at den ene regering kan være ligegyldig, for den næste før den samme politik. Der er bare moralen til forskel. Det tror jeg godt, jeg vil stille et ret stort spørgsmål til. For jeg har det. prøvet. Jeg har prøvet. Ej, den står ja, det var, du for det, var det du sagde. Det var det du sagde. For det, Hvor kom det, det fra? var noget med hvordan man udøver magt og embedsmænd og sådan noget. Altså moralen. Det kommer vi til. Og om det vil jeg sige, at det tror jeg ikke man skal regne med. Jeg har prøvet siden regering. og det tror jeg ikke man skal regne med. Men, men, men jeg synes faktisk, at det, der er det store problem i den her valgkamp, det er netop, at vi ikke taler politik. Hvad, hvad, hvad er det, når, når nu Lykke har bevæget sig ind i den bemærkelsesværdige position, at han vil lave en midterregering? Hvad er det så egentlig, de borgerlige partier siger nej til? Hvorfor er der ikke et borgerligt parti, der har kigget på statsministeren, som jo har opfordret til en bred regering og sagt til hende, godt statsminister, hvad er det så egentlig, du vil gires for at gøre det? i stedet for at sige, nej, det vil ikke. Okay, Jamen, det kan jeg sådan set godt forstå, men jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvorfor? hver kan huske lidt med lidt politisk historie, hvordan de konservative fik afskaffet formueskat. Det gjorde de ved at få råd Venstre, ja, men de gjorde det også ved at lave en aftale med regeringen. Kunne det være interessant at høre, hvad statsministeren egentlig mente? Jeg tror nemlig, hun ikke mener noget. Men de har sagt, hvorfor. Jeg tror, hun ikke mener noget. Men de har sagt, hvorfor? Ikke hvorfor, jo. men hvad de vil give. Jamen, de har sagt, hvorfor de ikke vil Jamen i regering har... med hende. Kan du huske det? De har sagt, at de ikke vil i regering med hende, fordi de netop ikke vil sidde bag lukkede døre, rød og blå, og diskutere noget, som ikke er ude i det åbne. De vil lave forlig, i stedet for at være i en regering, hvor der ligesom bliver lukket ned, fordi handler, man laver med hinanden. Ja. Det er det, og så, så, har kommer lykke, sagt. så kommer Lykke at lave en regering som med tid hvor han får skattelettelser, hvor han får decentralisering, hvor han får nedlagt regionerne, hvor han får lavet en sundhedsreform. Det vil jeg da ikke høre. Hvad skal han skal for... de Ellers går han ikke i regering. Du, du taler jo lidt fint udenom, da du, du starter med at kritisere. <laughs> jeg medierne Jeg synes, en medierne en smule. gør et godt stykke arbejde i ja, ja, ja. det den her valgkamp. <laughs> men, men jeg vil gerne lige spørge lidt ind til det, fordi det er jo ikke sådan, at du ikke har været æ, kritisk over for mediernes æ, dækning. Da du blev udnævnt som, for, æ, som formand for det her medieudvalg, øhm, så sagde du jo, at de moderne medier kan være til fare for demokratiet. Og det synes jeg er jo er ret væsentligt, ja. når vi står midt i en valgkamp. Hvad mener du med det? Det mener jeg nøjagtigt, det Joseph Pulitzer øh, sagde for 120 år siden. Da han sagde, at en opbyggelig moralsk øh, presse, som har evnen til at se sandheden, er demokratiets renselse. En amoralsk, nederdrægtig, faktaresistent presse kan undergrave hele republikken og alt, hvad den står for. Og skabe lige så lave mennesker som de laveste politikere, og er dermed til far for republiken. Og du mener jo så, at der er danske medier, der er i den sidste kategori? Ja, det mener jeg. Jeg mener, der er historier øh, og øh, måder at behandle ting på, som, øh, er som er med til at undergrave den politiske diskurs i Danmark. Men... Jeg mener også det andet. Og det er jo det, der er så sjovt, fordi man skriver nøjagtigt det, Politzer skrev for 120 år siden, så tager man halvdelen af det, der siger, at medierne er til fardemokratiet. Jamen den anden side af er... Vi var jo nogen, der du fik den post, der sad i medierne og var en lille smule bekymret for, hvad det var for nogle anbefalinger, I ville komme ud med. <laughs> ja, det er klart. Fordi vi mener, I hede over loven. Nej, men vi mener jo, at vi er frie og uafhængige, og, ja, og derfor ikke være. skal lade sig påvirke af, at du fx har en politisk mening om, hvordan, hvad der er en god og en dårlig dækning. Ja, det er der enig i. Selvfølgelig skal I da ikke lade jer påvirke, så er I da godt dumme, hvis I gør det. Det må I da selv om. Men jeg, vil altså... gerne, jeg vil gerne bare lige læse et citat, som, som du udtalte, da du blev udnævnt. Jeg, og her kommer det. jeg angriber medier under et, på trods af behjertede, åbenlyse, gode og dygtige folk blandt, for ikke at være deres opgave voksen, for at dække over hinanden, for at tige, for at være drevet af kynisme og demagogi, for at ansætte en forbryder, og mangle karakter og sans for det almene vel. Ja, det vil jeg godt sige. Og Der, er var ikke, ikke... Der er jo ikke så meget på nej, den positive side. <laughs> <jeg, jeg synes. laughs> nej, nej, men det er jo også kun, fordi du har noget af citate med. Men jeg vil gerne sige, at det citat er ikke fra, da jeg blev udnævnt. Det var min kommentar til, at det berlinske hus valgte at ophøje Henrik Kvartrup til at være øh, højt placeret på BT, øh, hvor hvorefter, hvorefter JP Politikens hus valgte at ansætte ham som chefredaktør på Bladet. Og lige så vel, som jeg kritiserer de borgerlige partier for det groteske i, at de vil gøre Inger Støjberg til minister igen, kort tid efter, hun lige akkurat har afsonet den største straf, nogen minister har i det 20. og 21. århundrede. Så vælger Dansk dagspresses to største mediehuse og ophæve den mand, der har begået den største medieforbrydelse i Danmark bare sådan. Og det vil jeg gerne sige, det synes jeg er ringe. Men i forhold til en, en generelt øh, tilgang om, om vi mangler karakterer, så bliver jeg nødt til at spørge dig til en, en nylig sag. Æh, for et par dage siden, der henviste du en kvindelig journalist, og jeg citerer, til stripperstangen, fordi du var uenig i en dækning, hun havde lavet af fridesbrevets anonyme donationer til partier. Er det udtryk for den karakter, du gerne vil se i debatten? Det, hun sagde lige før, og det er jo igen det der, med man kan jo godt tage ting ud af en sammenhæng. Hvad var det, hun sagde? Hun spurgte på baggrund af min kritik af pengeindsamlingen blandt de borgerlige partier, om jeg dansede under en limbus -stang, der gned sig op af sandheden for at se, hvad der skete. Så sagde jeg, den striberstang kan du beholde for dig selv. Fordi, fordi tilføjede jeg, I står jo tilbage. Reglerne er, som de er i det danske folketing. Og når de partierne... De regler, hvor man samler penge ind, de har været sådan i 10 år, og alligevel, så bliver jeg ved med at skrive omgåelse og fifleri og sådan noget. Men, men Søren, ikke en skid. Men Søren, de har samlet penge forskel, ind på den måde i en 10 på en år. Limbo. Jeg vidste ikke engang, at hun var kvinde. Jeg kiggede ikke på hendes navn. Nej, og jeg skrev, jeg, skrev, jeg skrev I, fordi jeg mente alle journalisterne på Frihedsbrevet, hvorefter Mas Brygger alle sagde, du siger mærkelige ting. Ja, tak i lige måde. Skal <laughs> ja, jeg ikke ja, sige. Og men der er jo lidt forskel på en limbo og så henvise en kvindesolist. Nej, jeg er jeg er ikke jeg er ekspert. Noget. Det må du altså, tage dig af. Er okay. det, skal de det skal jeg ikke. Katrine Liløe, nu skal vi tale om ligestillingen lige om lidt, hvad synes du om Jeg skal smække med mose, når du kan tage så noget. Nå, op. Det er i simpelthen. Nå, det synes du. Ja. Hvad synes du om sådan udsavn, Katrine? Ja, jeg synes faktisk at den der med limbo det er måske ikke alle her der ved det, men så går man jo altså ned, altså der er jo noget på en mand, der godt kan stikke lidt højere op i noget andet, den rammer over i den der limbrostang. Så derfor synes jeg faktisk, at jeg vil forsvare søren og at han bliver jo bare sådan i billedet. Det synes jeg er okay. Helt ærligt. Øh, Katrine Lille. vi ja. skal tale om, om din kæbhest. Ja. Vi har jo vi har ikke talt så meget om sådan klassisk symbolpolitik, Nej. udlændingepolitik Nej. i den her valgkamp. Det har vi jo ellers været vant til i årtier. At det har fyldt meget. Der har været en smule, der har været noget omkring Wanda, der har været noget omkring tørklæder. Mm. Æ, og det er det sidste, vi skal tale om nu. Mm. Æ, din kæphæs, den handler om ligestilling symboliseret i tørklædet. Yeah. Æm, fordi du Eller... fortalte mig, at du selv har været imod, at nogen skulle bære tørklæde, fordi du ser det som et kvindeundertrykkende symbol punktum. Men nu er du faktisk blødt lidt op. Ja, altså, jeg har jo aldrig været imod, at man skulle lovgive imod tørklæder. Det, jeg egentlig sagde til dig, det var bare, at jeg har været haft det sådan altid, fordi jeg er jeg er været ung i 70'erne, og jeg vil sige, at jeg er, altså, jeg er sådan oprindelig feminist, hvad man så skal kalde det. Altså, jeg synes, jeg har opdraget med at have et skarpt blik for, at der skal være ligestilling i samfundet, simpelthen. Og, øh, og det er klart, at øh, at det der tørklæde og burkærne, det efter, altså hele den kvinderundertrykkelsessymbol der ligger i det, og som de lige nu i Iran, så to streger under, at det er faktisk også sådan, det tænkes, at det har budt mig imod. Altså sådan også bare personligt. Altså det har generet mig. Jeg har syntes, at der har været kvinder i det her land, der har, og mænd i øvrigt også, der har kæmpet for, at vi har fået stemmeret, og vi har ligestilling, som vi har det. Og jeg synes, det der det er et tilbageskridt, når kvinder skal dække sig til på grund af deres køn. Punktum. Denne med det der. punktum. Nå, men så er det, at, at, øhm, jamen så er det, at man bliver ældre og, og, og smukkere og klogere. Og, øh, og, det, øh, og det gælder i hvert fald her for alle her omkring mig, ikke især herrene, vil jeg sige. Og, øhm, og der er det så sådan, <laughs> at... Øhm, jeg tog det bare, som det ja, der med ja, ja. at blive ældre, ikke? Ja. <laughs> Nej, men altså, så var det bare, at jeg begyndte at tænke, at der var bare noget, der er... Øh, og det, øh, altså, de der højt begavede... Øh, veltalende, velartikulerede danske kvinder, der sidder med deres smukke tørklæder i deres smukke ansigter, og så har de taget høje eksamener, og så ser de øh, i, ud af deres malmbrune øjne på os, der siger, undskyld, hvor undertrykt tror I egentlig lige, jeg er? Og så kan jeg bare mærke, at jeg bliver flov. Jeg synes, det er... Og så får jeg sådan nogle associationer, og de er kommet med og mere tilbage til der i begyndelsen af 80'erne, hvor der var en af mine virkelig sådan feministiske veninder, der var rasende på mig i gymnasiet over og jeg gik i højhælede sko, fordi det var simpelthen. Altså det var sådan et... altså det var sådan mats match øh, eh altså Patrick syn. Og, ja, det var det var, og jeg var kønsforræder ganske enkelt. Køns, kønsforræder er godt udtryk, vi har glemt udtryk okay. kønsforræder. Det kan man være. Og, øh, og så tæ, har jeg tænkt over om det er sådan. Og nu og nu siger jeg det så kort jeg kan, for det skal ikke blive for for men altså vi bor jo altså i en, en, en, en egen af verden, og i det Luther, igen i det evangeliske lutherske, hvor vi faktisk tror på, at troen bor i hjertet, og hjertet ser Gud på. Vi har, ved kristendommen, er det hele taget en tro, som, som handler om, at Gud, altså selve troen er skjult, og om man tror er skjult for andre mennesker at se. Det kan godt være, at du gerne vil vise det, hvad folde dine hænder, men du behøver slet ikke folde hænderne. Du er lige nær Gud af den grund. Og der er det da egentlig mærkeligt, at vi vedholdende bliver ved med at knytte Muslim, altså islams, tro til det tørklæde, uden vi har spurgt hver enkelt kvinde, om hun virkelig også mener, at det er på grund af islam, eller det er det, fordi hun i virkeligheden er i oprør mod sådan en som mig, der forbinder alt muligt med, at hun har det tørklæde på. Kunne det tænkes, at hver eneste muslimsk kvinde herhjemme har sin helt egen grund til at bære det tørklæde? Kunne det derfor tænkes, uanset at det uden i den store verden, ofte, og i Iran vi forstår det, ofte er noget med troen og mændene og alt det, men kunne det tænkes, at vi herhjemme skulle til at parkere retten til at bære tørklæde, ikke inde under religionsfriheden, men inde under ligestilling. Altså retten til at have det tøj på, man har lyst til at have på, uden at folk deraf dømmer en. Og nu kommer vi frem til det med de tørklæder, der kan risikere at komme ind ad døren med socioassistentlønninger øh, og med hjem og hænder, der skal hjælpe en. Altså... Som om det på, når nogen form skulle være i orden at sige, at man ikke vil have et menneske med tørklæde ind ad døren. Man har jo heller ikke lov til at sige, at fordi han har tatoveringer, vil jeg ikke have ham ind ad døren. Det bliver jeg af. Eller forbi assistenten har højeløet sko på, vil jeg heller ikke have hende ind ad døren. Det siger man jo ikke. Det mener jeg ganske enkelt er en forkert måde at tale om mennesker med tørklæde på, at man forestiller sig med andre ord, at de er undertrykte. Det, det synes jeg, vi skal gøre op det er jo ikke sådan, sådan vi plejer at høre diskussionen i det borgerlige omkring tørklæde. Nej, men det er da befriende. Ja. <laughs> jo, og jeg synes i virkeligheden, at, at, at vi tager... Jeg synes faktisk, at det her det er endnu et område, hvor man må sige, at, at, at man, skal, man skal simpelthen bruge en valgperiode, hvor man ikke sidder i regeringen til at tænke sig om. Øh, og man skal også huske at tænke nyt. Og nogle gange skal man måske skrive en bog eller noget i mellemtiden Gerne sådan. skrive nogle bøger. Ja. Øh, og der er ikke blevet skrevet mange bøger i øh, den her valgperiode for de Ej. borgerlige politikere. Og det, er, og det er et problem. Og det er jo derfor, at det, vi havde det pressemøde, som du nævnte før med frit valg. Det gik jo gak. Der var for, simpelthen ikke nogen, der ikke havde forberedt sig på, at det spørgsmål ville komme. Ja, men det var, jeg, kan sige, i hvert fald, jeg tror, at Pernille Wehrmund passede det fint. Det jo, kom, jo, og, ikke? Og, ikke? og så, kom det, og så, og så, så, så sagde Jakob Wellman at øh, jamen, øh, det, det, det, det skal folk have ret til at sige nej til. Og så gik der jo 84 timer, som inden han det modsatte, men, men det illustrerede jo bare, at igen, at Venstre, og det her, det er jo svært, det er kompliceret, at de er ikke forberedt, de er, de er heller ikke værdimæssigt forberedt. Og jeg tror bare, at hvis man skal være et moderne borgerligt, liberalt parti, så bliver man også nødt til at have et nuanceret syn på f.eks. tørklæder. Fordi man kan jo stadigvæk godt have det synspunkt, at når det gælder skolepiger, spørgsmålet er hvor, altså, hvor gammel skal man være før man selv kan tage stilling til hvad man skal på og tørklæde? og er det, er det noget og hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, vi vækker religiøse symboler i øhm, i undervisning og alt det der men, men det er jo fuldstændig gak hvis man hvis man er borger hvis man har en en, en, en for venstre der står og som starter, ikke ved, hvad ikke ved hvad, hvad, hvor man skal stille sig på det her spørgsmål. Fordi Men kan, det er jo også, fordi han er jo vokset op i en periode, hvor Dansk Folkeparti var støtteparti, og man vidste, at hvis man ikke var sindssygt stram på udenlandspolitikken, så tabte man valg. Indtil Socialdemokraterne begyndte så at bevæge sig nærmest ja. højere om Dansk Folkeparti, og så var der nogle flanker, der var lukket. Er vi, er vi kommet et sted, hvor man faktisk godt kan diskutere nuancer i udenlandsdebatten? Uden nødvendigvis at tabe på det. Ja, det på. mener jeg i ja, allerhøjde. Men jeg mener faktisk, at, at man, kan man, vinde på ja. Det? Ja, man kan risikere at tabe, hvis man er unuanceret. Ja. Jeg, jeg mener, at det var med til et eller andet sted at, at, at, at, at, at, at, at ødelægge billedet billede af Ellemann, som i hvert fald ja. som den store elefant på ja. savannen. Ikke? Fordi det der, at man har ikke fejlet på det spørgsmål. Ja. Altså, det mener jeg faktisk ikke. Ja, ja. Men, men der har dog alligevel været det, at de to statsministerkandidater ikke har tur at, lade hinanden give, ikke har tur at give hinanden plads på og sige noget som helst der ville vil gå ud over Vinger Støjberg og panelle øh, men omkring det også, Men det er jo mangel på lederskab Søren. Mm -hmm. Jamen det ved jeg ikke. Jeg siger bare i siger at diskussionen er givet fri. Det er jo ikke min oplevelse. I min oplevelse er det desværre at blå blok stadig er låst inde i den diskussion som smadrede den gamle regering. Men Søren, jeg tror, jeg tror du var Det er jo derfor sted... Lykke desværre render med det hele. Ja Søren, jeg tror du var til stede i 2008 i Folketingssalen, da Pia jeg blev var søgt... 65. Undskyld. Jamen så hører, så hører du med i hvert fald. Det er jeg helt på. Pierre Kjærsgaard forsøgte nemlig at køre øh, islamkortet for fuld gas. Ja, og der fik hun tæsk. Der fik hun tæsk. Selvfølgelig. Og det er lederskab også ja, af, det er af en venstreformand at ture på ja. op imod ja mod men det skal jo ikke noget Morten nu. Messersmith. Men nu kan du høre, du jo høre Lars Løkke, ved... din gamle formand, ikke? som jo nu godt vil have nogle lidt jo, jo. Flere nuancer i det jo, jo. her. Og blandt andet men det ville også. han sgu ikke i 16, da der blev foreslået at lave <laughs> et kompromis med Socialdemokratiet. Og, og der var smykkelovgivning og skifte og men, andet godt. Men, altså, vi, altså, det, der egentlig er problemet, det er, at fra den dag Claus Jørg Frederiksen sagde, der bestod et værdifællesskab med Dansk Folkeparti, der har vi hængt fast i den rolle. Og jeg, jeg, jeg synes desværre stadig, at vi gør det. Men Og derfor er det dejligt at høre... Nå, men det er, det, øh, det, jeg synes siger. faktisk også, at Jacob Ellemann forsøger det selvom han, han er bange for, for sin egen skygge i nogle af de der spørgsmål, fordi man er blevet vant til at hive, altså at, at ligesom i socialdemokratiet de ligesom både taget Dansk Folkeparti, at forsøgt at køre det ind i socialdemokratiet. Og så tror Venstre måske, man skal gøre det samme, at man har glemt, man har haft Dansk Folkeparti til at have den dagsorden, så man kan jo fint blive ved med at være det man altså har været. Der var nemlig en arbejdsdeling, ikke? og det, ja, og den arbejdsdeling, ja. den ligger jo lige for, for der står både en Pernille Wermund klar ja, til at være det, så man kan jo bare lade dem sige det, de siger, ja. men Søren, øh, som gammel venstremand, du har også været integrationsminister. Jeg er venstremand. Er du... Øh, altså, er det så du, er alder, du refererer det til? Er det er der, din alder. <laughs> <laughs> Hvad mener du om diskussionen? Jeg mener ikke, det er noget, man skal lovgive om. Det gør jeg ikke. Altså, jeg kan til nød gå med til, at det var jo faktisk under få, det der med, at dommer ikke skulle bære tør tørklæde åbenlyst religiøs symboler og sådan noget. Det, det kan man argumentere for. Det var jo symbollovgivning, men man kan godt argumentere for det. Men det, der jo splittede Venstre ad fuldstændigt, det var jo præcis diskussionen, det var maddiskussionen, det var ytringsdiskussionen, hvem må nu sige hvad, hvordan, uden konsekvenser. Hvor, hvor du kan liberale... sige Markus Knud, Markus Knud, Inger Støjberg, øh, kommunalpolitikerne, som sagde, ej, kan vi godt give hånd? Altså, skal vi ikke finde ud det? der var af nogle af det? liberale Og de principper, som, jo som... blev skubbet ind ja. af, at man skulle tage hensyn til ja. Ja. Et det, det var meget billed. enkelt, fordi da Socialdemokratiet besluttede sig for, at ansættet var et problem, hvad de jo ikke gjorde i rigtig, rigtig mange år men det gjorde de der i 14, 15, 16 stykker. Så skiftede det jo lige pludselig til, at så var det regulering af den personlige intimsfære. Hvilket ja. selvfølgelig er svært for et liberalt parti. Ja. Og, det, og det er vi aldrig blevet færdige Men, med. Må jeg sige, at jeg synes også bare, at det er vigtigt, at når jeg siger det med at køre det over i ligestilling, så er det jo ikke fordi, at jeg ikke stadigvæk er vred over den kvindeundertrykkelsesfaktor, det det der Nej, findes i det. Selvfølgelig, jeg Der er den pointe, som jeg har lært Arjen Hirsi Ali, som tilbage i Bay, en sted i 90'erne, in the new publisher club i New York, sagde, at vi skal bare huske, at oprøret mod fundamentalistisk islam skal komme indefra, og det skal mm. komme fra kvinderne. Og det kan bare ikke nytte noget længere, når vi taler integrationspolitik, at vi bliver ved med at tro, at vi skal komme behjertet til hjælp og hjælpe disse stakkels små kvinder. Det skal vi ikke på den måde, at vi tror, at vi taler ned til dem og forestiller os noget fordomsfuldt om dem på grund af deres tørklæder. Men det er jo meget, meget sværere at komme ind og påvirke integrationen og, og, og sikre, at der ikke er social kontrol og undertrykkelse, end det for eksempel er at vedtage en 24-årsregel. Jamen det er rigtigt, men det som man kunne begynde med, det var måske at, at, at, at signalere, at fordi man har tørkplad på i det her land, så er man ikke regnet for en gruppe, fordi mm. vi faktisk ser meget åbent på hver enkelt med hver enkelt, alt efter ja. hvad hun siger og ikke hvad hun har på. Og det tror jeg faktisk jeg vil være med til at integrere flere øh, kvinder med anden etnisk baggrund, end vi gør nu at have held til det, fordi de føler sig mere taget øh, ind end skubbet ud for deres tørklæde. Det tror jeg er vældig afgørende altså. Oh, oh. Og det interessante er, at det jo ikke kun tørklædte kvinde, kvinder, der bliver ramt af det der syn. Da jeg blev justitsminister, blev, var det blandt andet på en dagsorden om, vi skulle gøre noget ved syrenskrigerne. Da vi undersøgte deres baggrund, den var alle sammen den samme. Øh, boede hjem, vold, øh, op, og øh, normløst, øh, religiøsitet op i teenagealderen, mm. øh, vagt af sted. Gud, der var regler, ikke? De, de der de religiøse regler, mm. de, de kunne følge, det gav dem ro, de kunne forstå det. Og hvor, de altså hvor der var en gråzone imellem dem, der blev syrenskriger og dem, man kunne vinde for demokratiet. Og hver eneste gang, du regulerer snævert på det personlige, så sagde de, der kan I selv se. Mm. Ja. De er, er jo det? sådan. Så må vi jo tage afsted. Og, og jeg kunne på nærmeste hold se, hvordan den politik skabte flere terrorister. Og så sidder man jo lige og tænker, og så er du jo mm, trods alt, hvad... vi tænker, vi tænker, hearts and minds i Afghanistan, ja. herhjemme. Der tænker vi bare, fuck you. Men, men Søren, du har været integrationsminister, du har været justitsminister, du har jo en del af ansvaret for, hvad det er for en politik, der blev ført. Øh, ja, selvfølgelig. Jeg har det gjort alt, hvad jeg kunne. Men, men det er lidt svært. Altså, al al al hvad kan man sige? Der er jo en grund til, at der har været et sammenbrud af det, ved, er det borgerligt du, du i Danmark ved, i 10 i år? Men 15 synes du, du vedtog politik, du faktisk ikke kunne stå inden for? Øh, altså, jeg vil sige, at dengang vi vedtog <laughs> smykkeloven, der sad vi på regeringsmødet. Det var, vil jeg så bare lige sige, en meget dramatisk situation. Vi troede jo faktisk, det var den mest dramatiske situation langt, langt ind i det 21. Mm, århundrede. Da gik over syren, på motorvejen. de gik på motorveje. Det hele var brudt sammen. Alle havde sagt, syren rager og en bjæl. Bang, så stod de her lige pludselig. Øhm, og der blev lagt den der samlede pakke frem på 31 lovforslag, hvor man havde ved, helt nede i Justitsministeriets kælder, integration og så Og, og der, der sad vi så med en række forskellige ting. Og herunder <laughs> den her smykkelov, som jo i sig selv havde den den pointe, at hvis folk havde råd til at betale for deres eget ophold, så skulle de det. Så sad Karen Ellemann og sagde, ah, hun synes måske nok, den havde nogle lidt uheldige, uh, sådan, det mindede hende om noget fra en gang. Mm -hmm. Ja, ja. Og Inger Støjberg sad helt over på den anden side og sagde, det var sgu lige meget, hvis de kunne betale, og vi skulle bare tage deres smykker. Og lykkede jeg, vi sad der i midten og tænkte, åh ja, hvis de selv kan betale, så er det jo meget fornuftigere. Sådan der hele sociallofgivet. <laughs> altså, vi så bare på det snøv juridisk. Og jeg bliver jo nødt til at, at sige når du nu spørg, Altså, det var jo åbenlyst idiotisk. Så det vil du aldrig have vedtaget i dag? Jeg bruger simpelthen ikke ord som aldrig, fordi Ej, man, okay. øh, det gør jeg ikke. Men, men, men idiotisk, hvis jeg havde vidst, hvad jeg vidste nu, så havde vi da selvfølgelig ikke vedtaget det. Det var jo åndssvagt. Jeg tror, den er brugt en eller to gange. Det var jo bare åndssvagt. Med det sagt, at der også var behov for, og nogen følte det behov stærkere end andre, at signalere, at folk skulle være være med at komme. Altså, det skal man også have med. Jeg lukker det øh, emne for nu, fordi vi skal øh, over og tale om din kæphest, Christiansen. En sag, som jo har fyldt meget både øh, inden valgkampen, under valgkampen, nok også kommer til at fylde noget efter valgkampen, nemlig øh, FE-sagen. Øhm, og særligt øh, den politiske håndtering af sagen. Det er jo en stor og øh, kompleks sag. Øh, hvad er din kæphest-sagen? Ja, det er i hvert fald en sag, som... Øh Næsten er så elitær, at den kun er egnet til salong. Så er det godt, vi det er i en det. fin salong. Uh, og, og jeg tror faktisk, at det er en af grunden til, at den heller ikke rigtig fylder så meget i valgkampen. Det gjorde den i en periode. Det er, at den er svær ligesom, for få ud over rampen. Fordi at, øhm, det er modsætning til mink i virkeligheden. Fordi ja. mink, er var der mange af, og der er også mange minkavler. Så er ligesom kun vi kunne en... se nogle mennesker, vi kunne se nogle ja. mink. Der var her... nogle mennesker, yes. der fik taget deres levebrød. En, en spionschef i fængsel, og vi kan ikke... Mm. Det vi kan se, at Lars Fenssen har skrevet en bog, vi kan læse den, ja. men så kan vi ikke mærke det øh, dybere. Men når jeg nu tog det med som kæphest her, så er det fordi, at jeg synes, det er interessant. Vi har været lidt inde på det der med, med den måde, man, man leder en regering på. Mm. Øhm, og, øh, og, og, og, og fordi det du også selv sagde, der er også en tid efter valget. Og den der sag, den er... Den Valgkampe kan noget særligt. Øhm, og det, i og med, at Finnsens bog kom midt i valgkampen, så er der nu, kommer der nogen kommission? Ja. Hvis den ikke var kommet i valgkampen, så var der ikke kommet nogen kommission. Jeg vil godt lige uh, spille et lille klip fra uh, pressemødet i uh, dag, hvor uh, Mette Frederiksen taler om den uh, kommission. Jamen, vi har det principielle synspunkt fra Socialdemokratiet til side, at hvis der er et ønske i Folketinget om, at der er ting, der skal afdækkes, så bakker vi som udgangspunkt op om det. Og så må jeg sige i forhold til de konkrete spørgsmål i sagen, at uh, i og med det har at gøre med efterretningstjenesternes arbejde og dermed Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed, så uh, synes vi ikke, at det er et, et, et oplagt emne i en valgkamp. Men da der nu er bred enighed blandt folketingspartier om at arbejde videre med det her, så er der jo så også muligheden for, når valget er afsluttet, der er dannet en regering, et nyt flertal i folketinget, bredere end det, at man kan sætte sig ned stille og roligt og lave et design af den her undersøgelse. Stille og roligt kan man sætte sig ned og kigge på den. Der er Hå? jo ikke nogen, der har sagt noget om, hvornår den skal være færdig. Hvad, hvad tror du, der vil kunne komme ud af det? Og hvorfor har hun havnet den position, hvor hun bliver nødt til at støtte det? Fordi at hendes støttepartier, Hun fik igen ligesom hun faktisk gjorde med min kommission, fik hun støttepartier med på i første omgang, bare giv en næse, og så holdt niks. De radikale kunne ikke sammen, holde sammen på deres eget parti, så endte de med at vælte hende. Her havde hun også de radikale ombord i første omgang, gik 24 timer, så kunne de ikke holde til, at man skulle vente, vente til retssagen var slut. Da alle fandt ud af sådan en retssag at tage 4-5 år, så vil det jo ikke interessant om 4-5 år at undersøge det politiske forløb af det her. Så, så hun vil gerne have det ud af valgkampen, det tror jeg fremgik med alt tydelighed. Okay, nu har vi, har vi aftalt det, nu gider vi ikke snakke mere om det. Øhm, og og det, er jo, det er jo klart, fordi det er, det, for mig at se, er, det, er potentialet til en kæmpe, altså måske den største politiske skandale i Danmark, ligger her. Vi ved det ikke, men, men man, når vi har at gøre med de her ting, altså bare det, vi sidder og taler om det, altså når man, når man skal håndtere den type ting, så er man nødt til at snakke om det, man kalder om professionalitet. Altså hvad... H h hvad er skadevirkningerne ved at gøre nogle ting i forhold til det, man får ud af det? Ja, og når du siger, det er en potentielt politisk skandale, så er det jo fordi, det, det starter med, om, om, om FA gør deres arbejde godt nok, yes. men det eskalerer jo en politisk skandale sådan set på grund af håndteringen. Nu tager jeg bare lige yes. et par af de ting, der er sket. Der var pressemeddelelsen fra tilsynet med efterretningstjenesten, som blev meget kritiseret, for det var... Ganske usædvanligt, man går ud med så hård en kritik øh, offentligt. Der var hjemsendelsen af medarbejderne. Der var de politiske briefinger, så hvor vi nu har øh, lært noget om øh, Lars Finsens seksliv. Øh, der var anklagerne i Finsens øh, bog, hvor han jo kommer med slet skjule hentydninger til, at en del af misærerne er opstået, fordi han har haft et anstrengt forhold til Barbara Bertelsen. Og der er hans gengivelse af en samtale med forsvarsminister øh, Trine Bramsen, som ifølge ham skulle have sagt, at han egentlig ikke havde gjort noget galt, men han skulle sendes hjem fordi, fordi Trine Bramsen skulle tælle til 90. Altså underforstået, hvis hun ikke handlede, så ville regeringen falde. Hvordan oversætter du den her politiske, de her politiske handlinger ind i den sag? Der er nogen, der på et tidspunkt Kistrup, som er... Kistrup, øh, som er formand for, for det her tilsyn, afleveret den her rapport. Øh, og øh, så giver han i virkeligheden ministeriet en uge til at kigge på den der pressemeddelelse, som han har sendt med. Hans forventning er jo faktisk, at de kommer tilbage og siger, at du kan godt skrue lidt ned for det der. Det er hans forventning. Mm. Øhm, men så det gør der... de ikke. Nej, så der, der, der, der <laughs> er nogen, der tager en beslutning om, at den, den, den kører bare. Det er den første indsats. Interessante... Ja, det er det, han har sagt. Ja, men det, men det er jo... Det er jo altså... Jo, man kan klart, i, der I nogen, hvert fald se, at pressemeddelelsen kommer ud. Der, der, der, okay, der er nogen, der har taget en beslutning om, at vi lader den pressemeddelelse køre. I det øjeblik, man den pressemeddelelse kommer ud, så er det evident for medier og for hele omverden, at der er et eller andet mærkeligt, der foregår mm -hmm. der, og du kan næsten aflæse, hvad der er, der foregår. Så hjemsender man uh, FE-ledelsen. Det er jo også en, en politisk beslutning. Og, uh, og, og på hvilket grundlag gør man det? Hvem er det, der træffer den beslutning? Velvidende, at der ikke er noget at komme efter. Fordi det er Kistrup. Kistrup øh, som jeg har jo ikke alle de oplysninger, som man har i, øh, som man har i regeringen. Og, og derfor så, øh, så må man sige, hvor, hvorfor det? Øh, og næste spørgsmål er selvfølgelig, hvornår er der så nogen, der beslutter sig for at sætte gang i den mest massive aflytning af en øh, hjemsendt FE-chef? Det, det er jo, altså... Fordi man sigter om efter paragraf 109, 109 som gør, at ja. man vil kunne lave den overvågning. Og nu ved jeg godt, Søren, at du har, du har også... Der er også ting, du ikke må sige, men... men, men men det er jo bare sådan, når man har været inde i den der, selv har været inde i de der øh, regeringer, og ved, hvordan ting hænger sammen, så er der nogle ting, man ikke bare kan beslutte. Det er jo ikke en anden tilfældig politimand mm. ude på bellerhøj der siger, at nu synes jeg, skulle, vi skal finde ud af, ham Abraham han sidder og snakker lidt for meget med konen derhjemme. Det er sådan, altså, fungerer det jo ikke. Og det sted, man tager de beslutninger, det er i, i det, der hedder i Sikkerhedsudvalget. Sikkerhedsudvalg, Nej, ej, ej, det er det altså ikke. Du mener ikke... Ej, det er du... ikke dem, der beslutter, om man rejser en tiltale, eller ej. Nej, nej, det er nej, det nej, nej, nej, nej, nej, det sagde jeg ikke, før. Nu snakkede jeg okay. om overvågning. Hvis man skal, hvis man skal telefonaflytte nej. og rumaflytte... Det er en dommer, det er en dommer der godkender om man skal men finde vil aflytning. Du, vil eller? du mene, at det ikke har været rundt om øh, regeringens sikkerhedsudvalg? Mener du, at man... At Siger, man... Jeg, jeg vil, jeg... Det vil, vil overraske mig meget, hvis sikkerhedsudvalget ikke var blevet orienteret om det. Det vil overraske mig meget. Det vil overraske mig meget. Men det er en dommer... Hvem, okay. Du kan ikke foretage af i Danmark, i, uden en dommer godkender det. Præcis, men du har jo været justitsminister. Det er der... Så, så du kan måske hjælpe os lidt her, sådan. Hvem er det, der kan få ideen til, mm -hmm. at øh, nu skal vi, sku, nu, skal vi øh, nu skal han aflyttes ham der? Det er nogen, det er, en eller anden skal få den idé. Der kan man sige, at det, der jo diskuteres her, det er, at øh, det der så enten nogen i statsministeriet, der får den idé, eller at der er nogen, mm. som for eksempel foretager en efterforskning, som får den idé. Mit logiske sind vil sige mig, at det er nok dem, der foretager efterforskningen. Jeg har godt øh, forstået, at der er nogen, der mener, at det sker et andet sted. Det vil overrasse mig meget. Det vil overraske mig meget. Det er jo ikke forkert at sige, at du har forsvaret embedsmændene i, i den her sag. Hvorfor har du det? Det er meget kort sagt. Øh, fordi jeg, som Christian siger, så er jeg jo belastet af nogle ting i den her sammenhæng, der gør, at jeg ikke kan gå ind i, i sagen som sådan. Men jeg vil sige en ting. Jeg kan godt sige noget om det første forløb. En tilsyn kommer med en meget, meget voldsom kritik. Der kan man selvfølgelig godt som regering vælge at sige, det er vi ligeglade med. Antaget, at den pågældende regering ved bedre end tilsynet. Det kan man lægge til grund. Man kan også lade være med at lægge til grund. Det ved vi principielt ikke noget om. Der består jo en politisk fare i at være ligeglade med, hvad du en tilsyn. Fremføre kritik. Der består en far. Men det er vel ikke det, der har været diskussionen nu nærmere, om man skulle have den offentlighed omkring den proces? Mm. For mig at se... Øh, jeg, vil, jeg vil ikke forsvare Trine bremsens måde at agere på det her på. Jeg synes, hun har været en klog. Men der opstår først et problem... Hvorfor synes du, hun har været en klog? Fordi øh, jeg selv havde en lignende sag med efterretningstjenesten, hvor jeg indkaldt øh, Socialdemokratiet og Konservative og sagde til dem, nu skal jeg høre her, vi har et problem med tilsynet, Øh, vi laver loven om. Ja, sagde de så. Så var der ikke noget bøvl. Så, men sagen er jo bare, det er jo også brutalt. Så man skal jo ikke gøre sig den illusion, at man bare kan sætte sig ud over et tilsynskritik, uden at det har en konsekvens. Men man kunne godt bare have holdt sig til det at sige, hold kæft, hvor er det en dårlig behandling af embedsmændene? Hvor er det åndssvagt? Hvad bilder regeringen sig ind? Jeg synes faktisk, man havde en god sag. Men søren, det nøjes man, man jo bare ikke med, vel? Men Søren, her... Er vi de, og det her det er, jo ikke nogen, det er jo ikke nogen tilfældig sag. Det er et tilsyn, der kommer med og siger, at de har nogle... Som i en kritik, som viser sig fuldstændig gak. Fuldstændig gak. Nu, Der har en whistleblower. De siger om whistleblower. Der er nok kun en, men det er underordnet. Det er selve kronjuveleren. Det er kronjuvelen i vores samarbejde med amerikanerne. Altså, det, er, det der, det ved jeg det, det ikke noget det, altså, jamen Det ved vi jo alle sammen nu. Det ved jeg ikke om alle ved. Nå, nej, åh, Den det eneste, jeg ikke. har set udtalelser om, det, det er Snowden. Jeg har jo, jo. ikke set andre. Jo, jo. Ej, jeg, jeg, kan, jeg kan nævne dig et par stykker. Det ved jeg ikke noget om. Nej, Men, men, det, men det, <laughs> det er efterhånden. Jeg det tør jeg godt sige, at det ved vi alle sammen godt. At, at det, det ved vi ikke alle sammen. Nej, du gør ikke. Men det ved man også godt, når man sidder der, hvor man gør, hvor Trin-Bremsen gør. Og det er jo det, der er så ufatteligt ved det her. Det er Hvorfor skal det her ud og farer rundt og koste alt det, det har kostet? Men, det, altså, og derfor, derfor men helt ærligt, bare... så er det jo, fordi man har en svag minister, som netop ikke kunne ringe til Venstre og Konservative og sige, kom herover, vi ja. Fordi hun var så dårlig en minister. Ja. Men, og man, det er jo det. Men, jeg en så... elendig minister, det jeg og det bør høre. man da holde regeringen op på. Ja. Hvorfor sige... udnævner du så dårlige minister og statsminister? Ja, og det, og det, men det vi, ved, det, <laughs> det vi ved, det er, at statsministeren har fra day one sat sig med Martin Rossen for bordenden, og har en, hvad hedder det, insisteret på at hvis hun ikke selv, så skal Martin Røssen være til stede i alle ressourceministerierne og være i, i, i, i tæt kontakt. Jo, og der, og der, nu kommer der så, altså, skal vi lige for at rulle tilbage, det er jo den pressemeddelelse, det hele handler om, som er, som er en undersøgelse, som Gistrup overhovedet ikke havde tænkt, altså, vi har forstået, slagets gang er normalt ikke, at den ryger ud som pressemeddelelse, altså, bare fordi de har lavet en undersøgelse, hvor de siger nogle lidt firgante ting, så regner du jo ikke med, at det bliver en pressemeddelelse af den Jeg det skal han har selv lavet pressemeddelelsen? netop det er det ikke nogen, nej, altså. det er på en, men han må... har selv. Altså, de laver en pressemeddelelse, som de sender til en minister, hvor de er helt klar over, at ministeren selvfølgelig ikke har tænkt sig at offentliggøre det her. Det er så altså bare, hvad de umiddelbart har fået øje på. Så tager den minister, som vi nu ved om har tæt kontakt til statsministeriet, for det har de alle sammen. Skal vi forestille os, at en så alvorlig pressemeddelelse, om, som et tilsyn kommer med om FI, sandelig ikke er noget, Tine Bamsen tager over til statsminister. hun holder den bare op her, så hold da op, det ser slemt ud. Vi sender den ud, og vi sender den ud så hurtigt, at ingen opdager næsten, at er den er der har været her. Det er jo ikke har hun har sagt go til det. Ik? Og det er der, den ligger Og det er, inde Michael, det er noget underligt noget At de bare sendte den ud Uden lige at vende skroen øh, og, og klippe lidt i den så øhm, ja. et er, at du ikke kan gå langt ind i det øh, på grund af din, øh, din fortid, men, men det er jo ikke sådan, at du ikke har ytret dig i den her sag. <laughs> altså, det har jeg sagt. <laughs> altså, et er, hvad du har talt om af embedsmændene. Noget andet er, at nu bliver jeg nødt til lige at tage et enkelt mere citat for dig. Ikke? Ja. Fordi da vi alle sammen var lidt i chok over, at, at Finsens seksliv og hang til ja. SM lige pludselig skulle være ja. en del af, af politiske briefinger, ja. der tweetede du, at man ikke kan have en FE-chef med ja. depraveret sexliv. Ja, det var dumt. <laughs> ja. Hvor, hvorfor, det var dumt. Hvorfor nej, jeg har sagt undskyld. Jamen, det jo, var jo, dumt, jeg, men Han har jeg har selvfølgelig hattet så nysgerrig på, hvorfor <laughs> du synes, at det var det okay. værd at sparke ind i en debat, som du så åbenbart ellers ikke kan minde noget om. Fordi jeg faktisk ikke mener, at det har noget med alt det, vi sidder og taler om at gøre. Det har noget med at gøre, om men en det efterretningschef det er, fordi... er sikkerhedsgudkendt eller ej, og under hvilke omstændigheder, man kan sikkerhedsgudkendes. Ja. Øh, fordi det, jeg, jeg der... er pisse ligeglad med, hvad Finsen går og gør i sit privatliv. Det er slet ikke det jeg, det, jeg sigtede til i den sammenhæng, det var, at man skal være sikkerhedsudkendt Og man overser her i landet, at sikkerhedsudkendelse, det er ikke kun en dansk standard, det er en international standard. Det vil sige, det er noget, vi deler med amerikanerne, tyrkerne, franskmændene, europæerne. Så men, man... men det blev fuldstændig misforstået, hvad jeg, hvad jeg skrev, og derfor øh, røg den ud igen med det samme. Men det var det, jeg prøvede på Men at sige. Du... Og jeg kan bare konstatere, det var dumt. Det var dumt. Men jeg synes ikke, det er særlig liberalt. Det er Men det var også det for jeg er, ja, ja. jeg er jo ligeglad. Jeg er jo ligeglad. Fordi jeg er nemlig Jamen, er ligeglad ikke... med, hvad han går og gør. Jamen, du er jo ikke i ligeglad i sovevalse. forhold til den sikkerhedsgodkendelse. Jeg, det var, du, jeg du skrev... er selvfølgelig jeg lige her. ikke ligeglad du skrev... med, om folk om folk kan risikere at blive afpresset. Det er jeg ikke ligeglad med. Men kan man blive afpresset for at have lovlig sex med sin partner? Jeg er ikke noget om det, det, det, ikke til, noget til. Om det. Jeg har slet ikke forholdt mig til. Og jeg siger jo bare, at på baggrund af Berlings omtale, der i et øjebliks ophidselse, ja, synes... der sagde jeg... Og nu har jeg så fundet ud af, at hele Danmark åbenbart går og hinanden i røven. Og fred med det. <laughs> altså, fred med det. Tillykke. Jeg I, bare, I skal ikke syge ansættelse i udlandet, <laughs> men det skal I ikke tænke på. Men det er ikke specielt liberal, tænker jeg. Om det var det, der var der fejlen. Er, der ja, det er, er det, jeg prøver på. M midt. Jamen hold man nu, ikke op. man har sagt Hvad har udskyld. en international sikkerhedsgodkendelse med liberalisme at gøre? Åbenbart ja, det var åbenbart det noget det. Nej, der... <laughs> du, jamen, problemet, med det tweet, problemet med det tweet var min moralisering. Ja. Ja. Og det var også derfor, jeg slettede det. Fordi jeg er ikke moralist. No. Og hvis du kigger... det er jeg ikke. <laughs> det er du altså en gang men... Er det? Og jo, engang, men er du det lidt. Hvornår? Ja, lige den der tweet, for eksempel. Jamen, jeg trak den jo... Det var jo dumt. Ja, ja, men det, det er helt Det var jo ikke det, jeg prøvede på at nej, sige. Nej, jeg formulerer det, det forkert. Nej, ja, nej, det enige. Det er bare dumt at være moraliserende. Det ja, er det egentlig, men det er jo jeg ikke moralist. Men det var bare, du sagt, dumt. jeg var det. Nå, ja, det, det er, er hævel ja, tilbage. Ja, ja. Vi, uh, vi ja, ja. slutter lige uh, på den lidt mere uh, alvorlige klinge, uh, fordi alt det her det handler jo også om den magtafgang, som vi har diskuteret ja. i valgkappen. Ja. Uh, Katrine, jeg vil lige tage et, et citat uh, fra en, en klumme, du skrev i søndags, uh, og også om FE-sagen, hvor du skrev, en blind kan føle med sin stok, at der har været uro i FE i mange år. Uro, andre regeringer også har haft udfordringer med at håndtere. Men at man vælger at offentliggøre de indre stridigheder i en pressemeddelelse sender FEs øverste chef og uretsmæssigt øh, hjem, og arresterer FH's chefen på et grundlag, der stadig synes mere spinkelt oser af hissig, politisk magtudøvelse blottet for svag embedsmandsrådgivning. Ja. Hvorfor skrev du det? Fordi det mener jeg. <laughs> jeg skrev simpelthen, hvad jeg mener. Altså, og jeg mener, at det er det, der er, det, det, det, valg, det, det valg handler om, det er at jeg vil så nøde her, at Mette Frederiksen kommer tilbage i en etpartis-regering. Så har forhåbentlig dog flere inde, men, men helst egentlig slet ikke. Fordi jeg synes, at hun er hisse, og jeg synes, hun har fået noget magt undervejs i denne her tid, også med covid, hvor det er så meget tydeligt, at hun har, den der, hun har meget hurtigt fået den der arrogance, jeg sagde tidligere også, i forhold til rådgivning, og jeg synes, det er meget slemt. Det sagde jeg også, før vi gik på her. Altså, den politiske konsekvens af Mingskandalen har kun været én. Og det var Måns Jensen, der som Bambi i det lange lys tydeligvis ikke anede, hvad han skulle svare, når nogen spurgte ham, fordi han ikke rigtig vidste, hvad det var, han ikke måtte sige. Og så kom han til at sige det igen alligevel, noget med lovhjælpen. Ikke? Men han er det eneste, og han har tydeligvis ikke haft nogen indflydelse på noget som helst, fordi nogen andre har truffet beslutningerne. Men til gengæld er der ingen af os herinde, der har talt på, hvor mange embedsmænd der enten allerede er blevet gået, eller har fået påtaler, eller, og meget slemt synes jeg, endnu ikke aner, om de er købt eller solgt. Og det og jeg, øverste det, række præcis. af embedsmænd, skal og vi det, huske, det og er præcis jo. Præcis, det er de øverste, og det er de dermed formentlig også nogle af de klogeste, og ikke mindst. og, og, og jeg, jeg synes, det er en urimelighed, og jeg synes, det er farligt for vores måde at tænke embedsmænd på i vores folkestyre, øh, ganske enkelt. Altså Christian, her lige til sidst, den undersøgelseskommission, hvad tror du, der er? Kan der komme noget ud af det? Ja, det tror jeg. Øh, og jeg tror, at, øh, at, at der kommer kom jo rigtig meget ud af den almindelige kommission. Jeg ved godt, at, at, at nogle af de konsekvenser, som er at de anbefalinger, dem har regeringen så til stort på. Personalstyrelsen lavede det. fik lige reddet det, i hvert fald det øverste lag. Ikke? Mm. Øh, men, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg, altså min, min, min, i hvert fald min politiske næse siger mig, at der er virkelig meget at komme efter i den der FE-sag. Og det er også derfor, at jeg synes, den er interessant. Og det er også derfor, at jeg synes, det er interessant, at når Lars Løkke kræver en advokatvurdering af Mette Frederiksen, så er det ikke fordi, at jeg tror at dem, jeg tror ikke nødvendigvis, at, at resultatet det vil være, at dem er kommet frem til, at hun skal få en rigsret. Men vi simpelthen er simpelthen nødt til at undersøge de her forløb, og vi er nødt til at sætte punktum for dem, og derfor synes jeg også, det er rigtigt, at den advokatvurdering kommer. Og jeg synes, det er interessant, fordi... Det er jo en kæmpe klodser om benet, hvis Mette Frederiksen skal være statsminister, at hun har de to kommissioner. Og kommer den jo også til at fylde noget vurdering. faktisk også i din regeringsdannelse. Som, Det kan man være der, helt sikker på. på. Mine damer og herrer, således gik der sådan set hurtigt en time her i salongen. Tusind tak til publikum for at komme. Jeg kan allerede nu sige, at vi gentager Østergård Salon live allerede om en uge på morgenen efter valget den 2. november. Så sender vi live her, live her fra salongen igen i selskab med Tommy Alers, Nick Hækkerup og Pernille Skipper, så jeg håber at se nogen af jer igen. I denne omgang vil jeg sige tusind tak til Søren Pind, Katrine Lilløre og Michael Christiansen. Giv dem en hånd. Ja, tak.